Говард Філіпс Лавкрафт Справа Чарльза Декстера Уорда Частина друга Образ цього дивного блідого чоловіка, який був середніх років на вигляд, проте насправді мав не менше ста, і який намагався виборсатися із тенет непоясненого і незрозумілого страху і ненависті, якими його плутали місцеві мешканці, був одночасно зворушливим, драматичним і мерзенним. Виявилося, що багатство і публічні вчинки мали досить велику вагу, бо відверта неприязнь до Кервена помітно зменшилася, особливо після того, як його моряки раптом перестали зникати. Очевидно, він також став обачнішим і пильнішим у своїх цвинтарних виласках, оскільки більше його ніхто за цим не заставав. Тим часом також стихли чутки промоторошні звуки та темні справи на Потаксецькій фермі. Обсяги їжі в його домі та розміри стад усе ще залишалися непомірно великими, та нікому за увесь цей час і нагадку не спало. Аж до Чарльза Ворда, коли він вивчав кервенові рахунки і платіжні доручення у бібліотеці Шеплі порівняти величезну кількість негрів, яких купець імпортував із Гвінеї аж до 1766 року і підозріло малою кількістю тих, на кого були складені чеки про продаж работорговцям, із ринку біля Великого мосту, чи плантаторам у Нараганцецьких районах. Безумовно, тут, як тільки виникла потреба, одразу ж у повній проявилася підлість та винахідливість його ненависного усім характеру. Та звісно, його запізнілі спроби усе владнати мало допомогли. Кервена так само цуралися і зневажали, бо навіть лише той факт, що він виглядав вічно молодим, не давав місця втратити пильність. Тож, врешті-решт, він зрозумів, що його процвітання не триватиме довго. Його складні досліди та експерименти, хай чого вони стосувалися, очевидно вимагали значних коштів. А оскільки зміна середовища позбавила б його тих торгівельних переваг, які він уже мав, то від переїзду в інше місце він би тільки втратив. Здоровий глуст підказував йому, що варто налагодити стосунки із мешканцями Провіденса, щоб його поява на публіці не змушувала їх стишувати розмови, тікати де інде, прикриваючись неправдоподібними відмовками – і взагалі не викликала загальної атмосфери пригніченості та збентеження. Кервинові службовці, які перетворилися на збіговий сколінивих нездар, яких ніхто інший не найняв би, завдавали йому чимало клопот, а своїх капітанів та партнерів він утримував лише хитрощами, прив'язуючи їх до себе, то заставою, то векселями, то шантажем, компроментуючою інформацією. У багатьох щоденниках їхні власники із жахом згадували, що Кервен проявляв мало немагічні здібності із незрозумілою спритністю, викриваючи їхні сімейні таємниці. За останні п'ять років свого життя йому вдавалося довідатись такі речі, які могли розповісти хіба що вже давно померлі, і він дуже вміло користався цими речами. Саме тоді пронирливий Крамар вдався до останніх відчайдушних спроб відновити свій суспільний статус. Хоч до цього він і був відлюдником, та вирішив укласти вигідний шлюб, узявши собі панну із пристойної родини, щоб ніхто більше не міг зазіхати на репутацію, його дому Можливо, у нього були й вагоміші причини для шлюбу Причини, які стосувалися речей настільки віддалених від відомого нам світу Що про них запідозрили лише з документів Знайдених через 150 років після його смерті Зрештою, про це вже неможливо дізнатися нічого певного Звісно, він усвідомлював який жах і обурення може викликати звичне залицяння, тож вирішив просто підібрати таку кандидатку, на чиїх батьків буде найлегше натиснути. Як виявилося, цих кандидаток було не так то й багато, оскільки він мав дуже своєрідні вимоги до їхньої вроди, освіченості та соціального становища. Врешті, Пошуки Кервина звузилися до сім'ї одного з найкращих та найстарших капітанів У удівця зі шляхетним походженням та бездоганною репутацією Д'юті Тілінґаста. Здавалося, його єдина донька Еліза була щедро наділена усіма можливими чеснотами, проте не мала багато спадку. Капітан Тілінґаст. Повністю залежав від Кервена, тож після гнітючої розмови у будинку під куполом на пагорбі Power Lane він дав згоду на цей нечестивий шлюб. На той час Елізі Тілінгаст виповнилася 18, і вона отримала найкращу освіту, яку тільки міг дати їй батько. Вона відвідувала школу Стівена Джексона, що напроти суду а всіх тонкощів хатнього господарювання навчилася від матері, яка померла від віспи 1757-го року. Вишивка, яку дев'ятирічна Еліза зробила 1753 року, досі зберігається в музеї Ротайлендського історичного товариства. Після смерті матері вона практично сама вела господарство. Їй допомагала лише одна стара чорношкіра жінка. Напевно, їхні суперечки з батьком щодо пропозиції Кервіна були бурхливими, та про них не збереглося жодних записів. Достаменно відомо, що її заручені із молодим Езрею Віденом, другим помічником капітана на Кроуфордовому пакеботі Ентерпрайз, були розірвані, і що шлюб із Джозефом Кервеном відбувся 7 березня 1763 року в Баптистській церкві у присутності найдобірнішого товариства із міської знаті, а церемонію провів Семіол Вінзор-молодший. У Гезет про цю подію була лише невелика замітка, та її вирізали чи вирвали з більшості примірників, що збереглися. Після довгих пошуків в архівах одного приватного колекціонера-пресофіла Уорд знайшов єдину копію, чудуючись, із безмістовної добірності мови. Увечері минулого понедільника пан Джозеф Кервен, громадянин цього міста, Крамер узяв за жону панну Елізу Тілінгаст, доньку капітана Д'юті Тілінгаста леді добропристойну і поштиву, яка прикрасить цей шлюбний союз та примножить його добробут. Листування Дурфета Арнольда, яке незадовго до перших звісток про його божевілля Чарльз Уорд відшукав у приватній колекції есквайра Мелвіла Пітерса на Джордж-стріт, і яке охоплює цей і трохи раніший період яскраво демонструє обурення громадян цим непристойним шлюбом. Але не можна було так просто відкинути впливовість тілінгастів у суспільстві. Тож у домі Джозефа Кервена знову почали з'являтися люди, які за інших обставин ніколи б не змусили себе переступити його поріг. Однак товариство так його остаточно і не прийняло. І від цієї вимушеної затії Найбільше страждала його дружина, а проте стіну відвертого остракізму все ж було пробито. Напрочуд гречне і уважне поводження з дружиною здивувало і її саму, і усіх навколо. У новому будинку на завулку Олні більше не коїлося жодних моторошних речей. І хоча Кервен – Часто й надовго затримувався на Потаксецькій фермі, куди його дружина ніколи не приїздила, та в цей період він значно більше, ніж будь-коли, скидався на нормального громадянина. Тільки одна людина виказувала неприховану ворожнечу до нього. Це був юний штурман, чиї заручини з Елізою Тілінгест так раптово розірвалися. Езра Віден заприсягся відомстити і, незважаючи на тихий і спокійний характер, рішуче взявся за вистежування, яке навіщувало нічого доброго суперникові, що відняв у нього наречену. 7 травня 1765 року народилася Анна, єдина донька Кервена. Її похрестив Преподобний отець Джон Грейвс із Королівської церкви, до громади якої подружжя увійшло невдовзі після весілля, щоб знайти компроміс між належністю до конгрегаційної чи баптистської церкви. Запис про це народження, як і про шлюб за два роки до нього, вилучили із більшості копій церковних та міських метрик, де він мав би зберігатися. Тож Чарльз Ворд із великими труднощами знайшов їх після того, як виявив запис про зміну прізвища вдови Кервена, що довів їхню кревність і викликав палкий інтерес, який призвів до божевілля. Властиво, запис про народження був знайдений дуже цікавим чином, завдяки листуванню із нащадками лояліста доктора Грейвза, який забрав дублікати Метрик, коли на початку революції покинув пасторат. Уорд вирішив спробувати цей шлях, оскільки знав, що його прапрабабця Анна Тілінгаст Поттер була англіканкою. Незабаром після народження дочки, події, яку він сприйняв із палкою радістю, що не було схоже на його звичну байдужість, Кервен, вирішив замовити свій портрет. Його намалював дуже обдарований шотландець на ім'я Козмо Александер, який на той час мешкав у Ньюпорті, і який згодом став відомий як перший учитель Гілберта Стюарта. Відомо, що він виконав портрет на стіні панелі у бібліотеці будинку в завулку Олні, та у жодному з двох щоденників не має навіть натяку на його подальшу долю. У той час ексцентричний алхімік був незвично задумливим і проводив майже увесь час на Потаксецькій фермі. Стверджували, що він постійно перебував у стані притломленої гарячковості чи тривоги, ніби очікуючи якоїсь неймовірної події чи відкриття. Очевидно, велику роль в цьому відігравали хімія та алхімія, оскільки він перевіз на ферму більшість своїх книжок, які їх стосуються. Його вдаваний інтерес до суспільних справ не зменшився, і він не втрачав жодної нагоди, щоб допомогти таким важливим діячам, як Стівен Гопкінс, Джозеф Браун та Бенджамін Вест у їхніх намаганнях підвищити культурний рівень міста, який тоді був значно нижчий, ніж у Ньюпорта, що славився своїм заступництвом над гуманітаріями. 1763 року Кервен допоміг Даніелю Дженкенсу відкрити книгарню і звідтоді став її постійним відвідувачем, а також фінансово допомагав часопису «Гезет», який виходив щосереди у будинку із головою Шекспіра. У політиці Кервин був палким-прибічником губернатора Гопкінса у протистоянні з партією Уорда, чия основна сила була зосереджена у Ньюпорті, а його переконлива промова у «Гакерголі» 1765 року Проти відокремлення північного провіденца у Генеральній асамблеї зіграла вирішальну роль у пом'якшенні упередженості городян щодо нього. Проте Езра Віден, який пильно за ним спостерігав, скептично насміхався із цієї показовості і відкрито присягався, що це була лише маска для прикриття незвіданих справ які були темнішими за пітьму Тартару. Юний месник почав ретельно досліджувати всі справи Кервина у порту, проводячи ночі біля причалів із плоскодонкою на поготові і чекаючи, коли загориться світло у кервенових складах і плив на зерці за невеликим човном, який іноді тихо вислизав вони з затокою. Він також уважно стежив за Потаксецькою фермою, а одного разу його сильно покусали собаки, яких на нього не старі індіанці. 1766 року із Джозефом Кервеном сталася вражаюча зміна. Вона була дуже раптова і спричинила Багато розмов серед допитливих городян. Кудись поділося враження очікування і тривоги, а натомість з'явився погано прихований, тріумфальний захват. Здавалося Кервенові було важко стримуватися, щоб нікому не розповісти про те, що він відкрив, дізнався чи зробив. Та вочевидь, потреба тримати все в таємниці – була більшою за його бажання поділитися радістю, бо він нічого нікому не пояснював. Після цієї переміни, що трапилася з ним на початку липня, зловісний дослідник почав приголомшувати людей тим, що володів такою інформацією, якою з ним могли б поділитися хіба що ті, кого давно не було серед живих». Проте ця зміна жодним чином не вплинула на його нездорові таємні заняття. Навпаки, вони лише примножувалися, тож усе більше морських перевезень доручалося капітанам, яких Кервен прив'язував до себе страхом загрозою банкрутства. Він зовсім відмовився від работоргівлі, стверджуючи, що прибутки від неї постійно падають. Кожну вільну хвилину він проводив на Потаксецькій фермі, проте час від часу ходили чутки, що його бачили в місцях неподалік від свинтарів. Тож ті, хто вмів порівнювати факти, сумнівалися, чи насправді змінилися звички старого торговця. Езра Віден Хоча його шпигунські вилазки були вимушено короткими і проривчастими через морські плавання, був достатньо злопам'ятний і наполегливий, чим відрізнявся від заклопотаних містян і фермерів, тож дослідив Кервинові справи до найдрібніших деталей. Багато дивних маневрів старого крамаря із суднами сприймали як належне – і з огляду на неспокійні часи, коли кожен колоніст вважав своїм обов'язком опиратися положенням акта про цукор, що перешкоджав великим перевізникам. У Нараганцецькій затоці стали звичним ділом контрабанда і порушення закону. Почастішили нічні розвантаження незафрахтованих кораблів, та Віден – Ніч за нічю слідкуючи, як від Кервинових складів, що були розташовані в доках на Таун-стріт, непомітно відчалювали ліхтери чи невеликі шлюпи, невдовзі переконався, що лихий відлюдень таким чином намагався уникнути не лише військових кораблів його величності. Іще до переміни Кервена. 1766 року його кораблі були здебільшого навантажені закутими в кайдани неграми, яких перевозили вниз через затоку і вивантажували у невідомому місці, на березі північніше від Потаксета, а потім переганяли вгору крутим схилом до Кервинової ферми, де й зачиняли у тій величезній кам'яниці з щілинами замість вікон. Та після метаморфози усе змінилося, імпорт рабів припинився, а згодом Кервен облишив свої опівнічні плавання. Десь на весні 1767 року він став діяти інакше. Знову від темних мовчазних доків Відчалювали ліхтери, але цього разу вони проходили вниз з затокою трохи далі, можливо, аж до мису Немквет, де перевантажували товар із невідомих великих різнотипних кораблів. Тоді кервенові моряки перевозили цей вантаж до звичного місця на березі затоки, сушею доправляли його до ферми і замикали в тих самих моторошних кам'яницях, де раніше тримали негрів. Вантаж складався здебільшого із коробок та валіз, більшість з яких були продовгуваті, важкі і підозріло схожі на домовини. Віден стежив за фермою із неослабною увагою, чергував біля неї мало не щоночі. Рідко, коли траплявся такий тиждень, щоб він не прийшов. Хіба що тоді, коли випадав сніг і було видно сліди. Та навіть тоді він підходив якомога ближче по втоптаній дорозі чи по замерзлій річці, щоб пошукати сліди, які могли залишити інші відвідувачі ферми. Згодом він зрозумів, що робота на морі Перешкоджає йому шпигувати, тож найняв свого товариша, наймення Елеазар Сміт, щоб той продовжував стежити, поки віден ходив би у плавання. А коли повертався, то вони могли багато чого дивного розповісти про Кервена. Те компаньйони цього не робили лише тому, що зайве розголошування могло сполохати їхню здобич і завадити подальшим розвідкам. Натомість, перш ніж вдаватися до якихось дій, вони хотіли здобути якомога достовірнішу інформацію. Те, що вони дізналися, мусило бути насправді приголомшливим. І Чарльз Ворд неодноразово говорив своїм батькам про те, як йому шкода, що Віден спалив свої нотатки. Все, що залишилося від їхніх відкриттів, це короткі, нерозбірливі записи Елеазара Сміта, а також обережні записи з чужих слів у щоденниках та листах, згідно з якими ферма була лише прикриттям для жахливих злодіянь, масштаби і природа яких незбагненні для людського розуму. Як виявилося пізніше, Віден та Сміт давно переконались в тому, що під фермою пролягала складна система тунелів та катакумб, в яких, окрім старого індіанця та його дружини, жило іще вельми багато челяді. Сам будинок зі шпилем був реліктом середини XVII століття і мав величезний комен та ромбовидні, загратовані вікна, а лабораторія була прибудована з північного боку, де дах опускався мало не до землі. Цей дім стояв отдалік від усіх інших, проте, судячи з різних голосів, що чулися звідти в незвичний час, до нього мусили існувати якісь таємні підземні ходи. До 1766 року ці голоси були просто бурмотінням, шепотом негрів та якимись знавіснілими криками як іноді, супроводжувалися дивними наспівами чи заклинаннями. Та після цієї дати вони набули характерних, моторошних рис, постійно змінюючись від монотонного бубоніння людей, які скорялися чужій волі, до лютих чи болісних вересків, стишеної розмови, благального завивання, різких вигуків, чи криків протесту. Усі вони говорили різними мовами, та Кервен володів усіма, бо його скреготливий голос часто щось відповідав, комусь дорікав чи погрожував. Іноді здавалося, що в будинку було кілька осіб. Кервен, його невільники і охоронці цих невільників. Часом звучали геть незрозумілі мови, яких ні Віден, ні Сміт не могли розпізнати чи зіставити із якимись національностями, хоч і побували в багатьох країнах. Самі ж розмови звучали радше як допити, ніби Кервен вимучував зі своїх нажаханих в'язнів якусь інформацію. Віден дослівно занотував багато підслуханих фрагментів бесід, бо в розмовах часто використовували англійську, французьку та іспанську, якими він володів. Проте, на жаль, не зберігся жоден з його записів. Він розповідав, що окрім кількох моторошних діалогів про минуле деяких провіденських родин, Усі запитання і відповіді, які можна було зрозуміти, стосувалися історії та науки, іноді зачіпаючи дуже віддалені країни та часи. Одного разу, наприклад, якогось невільника, який то вибухав гнівом, то надовго замовкав, допитували французькою про вбивство чорного принца у Ліможі 1370 року, ніби відповідач був обізнаний із якимись таємними передумовами цієї події. Кервен запитав в'язня, якщо це був в'язень, чи наказ на вбивство віддали через знак козла, який знайшли на вівтарі у стародавній римській крипті під катедрою, і чи вимовив темний чоловік із ковена верхньої в'єни три слова. Так і не домігшись відповіді, інквізитор, здалося, вдався до більш рішучих заходів. Раптом пролунав жахливий зойк. Тоді усе затихло, і згодом почулося бурмотіння і звуки ударів. Ніхто не бачив на власні очі жодного із цих допитів, бо вікна завжди були щільно завішані шторами, Проте одного разу під час бесіди незрозумілою мовою Віден помітив за завісою тінь, яка його неабияк налякала, нагадавши про ляльку з вистави, що він бачив весени 1764 року у Гаркерголі, коли майстерний чоловік із Джермантауна, штат Пенсильванія, показував механічний спектакль, розрекламований під назвою «Панорама славетного міста Єрусалима», в якій показано Єрусалим, храм Соломона, його царський престол, знамениті вежі та пагорби, а також страсті нашого Спасителя від саду Гецитманського до Голготи. Досконале зібрання скульптур, гідне того, щоб бути побаченим». Саме цієї миті підслухач, який прокрався ближче до вікна передньої кімнати, поки тривала розмова, здивовано скрикнув, через що його й помітили старі індіанці і нацькували на нього псів. Після цього випадку з будинку більше не було чути жодних голосів, тож Віден зі Смітом вирішили, що Кервен переніс свої досліди. У підземелля було цілком очевидно, що підземелля насправді існували. Час від часу у несподіваних місцях, віддалених від будь-яких будівель, з під ніг долинали приглушені крики і стогони. А на березі річки, де пагорби спускаються в долину потаксета, в кущах знайшли приховані округлі дубові двері, оточені кам'яним муруванням які, вочевидь, були входом до печер у горі. Віден не міг сказати, коли і як збудували ці катакомби, та він часто наголошував на тому, наскільки легко було робітникам дістатися непоміченими від річки до цього місця. Джозеф Кервен і справді у досить різноманітний спосіб використовував своїх різношерстних моряків. 1769 року, коли почалися весняні грози, обидва шпигуни день і ніч слідкували, чи не вимиє на берег якихось таємниць підземелля, і доля їх щедро винагородила, оскільки дощова вода винесла в канави багато людських та тваринних кісток. Звичайно, Можна було знайти багато пояснень цьому, вони були неподалік від ферми, а на цих землях багато старих індіанських цвинтарів. Та Віден зі Смітом мали власні версії. У січні 1770 року, поки Віден та Сміт усе ще марно сперечалися про те, що робити, якщо взагалі щось можна було зробити із цими страхіттями, Стався випадок із форталесою. Розлючений під палом митницького шлюпа Ліберті минулого літа у Ньюпорті, адмірал Уолес, який очолював прикордонний флот, наказав посилити контроль іноземних суден. Внаслідок цього військова шхуна його величності Сігніт під командуванням капітана Чарльза Лезлі одного ранку після недовгої погоні захопила іспанський вітрильник Форталеса із Барселони, капітаном якого був Мануель Арруда, і який, згідно із бортовим журналом, прямував із Каїра, що в Єгипті, до Провіденса. Під час обшуку на предмет контрабанди із подивом виявили, що корабель був навантажений самими лише єгипетськими муміями, призначеними для моряка а.В.С., який мав перевантажити їх на ліхтер на причалі мису Немквет. Капітан Арруда вважав справою честі зберегти справжнє ім'я отримувача у таємниці, тож його ніхто й не дізнався. Віце-адміралтейський суд Ньюпорта не міг дійти єдиного рішення щодо цього питання, оскільки, з одного боку, не було доказів контрабанди на вітрильнику, а з іншого він незаконно увійшов в затоку, тож за порадою контролера Робінзона суд прийняв компромісне рішення не заарештовувати корабель, але заборонити йому заходити у води род айленда Пізніше поширилися чутки, що його бачили в Бостонській бухті, хоча він Ніколи й не заходив у сам порт. Цей незвичайний інцидент схвилював громадян Провіденса, і ні в кого не було сумнівів, що існував якийсь зв'язок між цими муміями і зловісною особою Джозефа Кервена. Його незвичайні дослідження та замовлення чудернацьких хімікатів не були секретом, та й про його любов до цвинтарів. Ходило досить поголосок, тож не треба було мати багатої уяви, щоб пов'язати його із цим химерним вантажем, який навряд чи міг призначатися кому-небудь іншому в місті. Кервен ніби знав, що про нього пліткують, бо кілька разів на публіці, ніби між іншим згадував про хімічну цінність бальзамів, яку можна знайти у муміях. Мабуть, він думав, що зможе змусити всю цю справу виглядати не так дивно, втім не визнаючи власної причетності до неї. Звісно, Віден та Сміт ні на крихту не сумнівалися у важливості цього випадку і висловлювали найнеймовірніші теорії – про Кервена та його жахливі заняття. Наступної весни знову випали сильні дощі, тож двоє шпигунів ретельно пильнували берег річки поблизу кервинової ферми. Вода вимила великі шматки схилу і винесла нові поклади кісток, але так і не з'явилося жодного шансу знайти якісь підземні кімнати чи ходи. Проте у той самий час, у селі Потаксет, за милю від ферми, де річка спадає порогами і розливається тихим широким плесом, поширились якісь чутки. Там, де по той біч невеличкого містка пагорб вкривали ошатні старовинні котеджі, а рибальські баркаси мирно дрімали біля своїх сонних причалів, завирували. Невиразні розмови про речі, які помічали в річці, поблизу порогів Звісно, Потаксет – довга річка, яка протікає через багато міст і сіл, де є немало кладовищ І, звісно, весняні зливи були досить сильними Та рибалкам, що сиділи біля мосту, не сподобався нібито лютий погляд, який кинуло на них Одне створіння, коли його змивало вниз порогами, а також притлумлений крик іншого створіння, зовнішній вигляд якого переконливо свідчив, що йому уже нічого кричати. Ці чотки змусили сміта, оскільки Віден на той час був у плаванні, прожогом кинутися до берега біля ферми, де мали б ще залишитися сліди завалу. Проте там не було і натяку на якийсь прохід. Паводок залишив за собою стіну землі та викорчуваних кущів. Сміт почав було навіть копати навмання, але згодом припинив, тому що нічого так і не знайшов, або тому, що боявся, що щось таке знайде. Цікаво. Що зробив би упертий месник Віден, якби на той час був на березі? Восени 1770 року Віден вирішив, що настав час розповісти усім про свої відкриття, оскільки він назбирав уже досить доказів, щоб їх пов'язати між собою, і мав другого свідка, який міг би заперечити можливі закиди, ніби його фантазію розворушили ревнощі та бажання помсти. Своїм першим повірником він обрав Джеймса Меттюсона, капітана Ентерпрайз, який, з одного боку, знав Відена досить добре, щоб не сумніватися в його чесності, а з іншого був вельми впливовою шанованою людиною в місті. Розмова відбулася в горішній кімнаті таверни у Сабіни, поблизу корабельних доків. Сміт також був там присутній, аби підтверджувати кожен факт. Було помітно, що слова Відена справили величезне враження на капітана Меттьюсона, Як і майже кожна людина в місті, капітан мав власні підозри щодо Джозефа Кервена, тож довелося, лише навести кілька додаткових фактів, аби повністю його переконати. Під кінець бесіди він дуже посерйознішав і наказав обидвом юнакам нікому більше про це не розповідати. Він сказав, що передасть інформацію сам на сам дюжині найосвідченіших та найвпливовіших громадян Провіденса, з'ясує їхню позицію і послухає порад, які вони зможуть дати. В будь-якому разі необхідна секретність, оскільки ця справа не до снаги міським констеблям чи громадським загонам безпеки. Зокрема, необхідно буде тримати усе в таємниці від міських роззяв та вразливих натур. Інакше у цей і без того непростий час всіх чекає повторення того жахливого салимського переполоху, що стався майже століття тому, коли Кервен вперше потрапив до Провіденса. На думку капітана, людьми, із якими варто цим поділитися, були доктор Бенджамін Уест, оскільки завдяки своєму памфлетові про орбітальний рух Венери він зажив слави талановитого ученого та глибокого мислителя, преподобний Джеймс Меннінг. Президент коледжу, який нещодавно переїхав із Ворена і тимчасово розмістився у новій школі на Кінг-стріт, що над Пресбітеріан Лейн, чекаючи, поки її добудують. Екс-губернатор Стівен Гопкінс, який колись був членом Ньюпортського філософського товариства і славився широким кругозором. Джон Картер, видавець часопису «Гезет». Усі четверо братів Браунів – Джон, Джозеф, Ніколас та Мозес – відомі місцеві магнати. До того ж, Джозеф захоплювався науками. Старий доктор Джейкобс Бовен – великий ерудит, який володів безпосередньою інформацією про дивні кервинові покупки. Та капітан Абрахам Віпл – напрочуд хоробрий та енергійний моряк на якого можна було покластися у будь-яких активних діях, що могли знадобитися. За потреби цих джентльменів можна було зібрати для спільного обговорення, і вони мали б вирішити, чи варто повідомляти у Ньюпорт губернаторові колонії Джозефу Вонтону, перш ніж розпочинати серйозні дії. Місія капітана Меттьюсона виявилася успішнішою, ніж вони очікували, оскільки хоча один чи двоє довірених досить скептично поставилися до моторошних подробиць звіди нової оповіді, проте усі погодилися з тим, що необхідно вдатися до таємних та добре спланованих заходів. Усі розуміли, що Кервен – становить потенційну загрозу для добробуту міста і колонії, тож його потрібно було прибрати за будь-яку ціну. Наприкінці листопада 1770 року в будинку Стівена Гопкінса зустрілося товариство поважних городян, щоб обговорити попередні дії. Вони уважно прочитали віднові записи, які він передав капітанові Меттюсону, а самого Відена зі Смітом запросили, щоб засвідчити окремі деталі. До завершення зборів усе товариство охопило щось дуже схоже на страх, хоча крізь нього пробивалася тверда рішучість, яку найкраще виявляла прямодушна і гучна лайка капітана Віпла. Вони вирішили не ставити до відома губернатора, оскільки для вирішення проблеми буде замало законних засобів. Володіючи таємними силами невідомих масштабів, Кервен, очевидно, не був тим, кого можна просто змусити залишити місто. До того ж, він мав вжити певних заходів у відповідь. Та навіть якби вдалося, Переконати цього диявола вступитися, його переїзд лише переклав би тягар на якесь інше місце. Часи тоді були беззаконні, і чоловіки, які роками ігнорували та зневажали королівські війська, точно би не спасували, якби цього вимагав обов'язок. Кервена потрібно було заскочити зненацька на фермі в Потаксеті, влаштувати облаву за участі досвідчених моряків і дати йому лише один шанс виправдати себе. Якщо він виявиться божевільним, який бавився у верески та уявні розмови різними голосами, то його надійно ізолюють. Якщо ж з'ясується, що справа значно серйозніша і уся його підземна моторош реальна, то він і все, що з ним пов'язане, повинно буде згинути. Цю справу можна зробити без зайвого галасу, так що навіть його вдова і її батько не конче мусять знати, як усе сталося. Поки вони обговорювали ці важливі кроки, у місті стався такий жахливий та незбагненний випадок, що деякий час. Усі розмови велися лише навколо нього. Посеред засніженої, січневої місячної ночі, на пагорбі понад річкою пролунало кілька пронизливих криків, які збудили всіх навколо зі сну і змусили їх кинутися до вікон. А люди, які мешкали поблизу мису боссет, бачили, як щось біле важко шубовтнулося у воду, Біля Брудної площі, перед таверною, голова Турка. Здаля почувся гавкіт собак, але він скоро розчинився у гаморі пробудженого міста. Чоловіки з ліхтарями і мушкетами, зібравшись у гурти, вирушили з'ясувати, що трапилося, але повернулися ні з чим. Проте наступного ранку... На крижаних торосах біля південної опори великого моста, де простягнувся довгий док, і де була винокурня Еббота, знайшли велетенське м'язисте голе тіло, що стало предметом безкінечних здогадів і перешіптувань. При цьому шепотілися не стільки молоді, скільки старші мешканці міста, бо це застигле обличчя. Із виряченими від жаху очима лише у старожилів змогло викликати туманні спогади. Вони, тримтячі, здивовано й налякано бурмотіли поміж собою про те, що в його непорушних, моторошних рисах проглядалася неймовірна схожість із одним чоловіком. Чоловіком який помер добрих 50 років тому. Коли знайшли тіло, Езра Віден теж був присутній і, згадавши завивання собак минулої ночі, вирішив пройтися вздовж Вейбосед-стріт і далі, через міст Чорних Доків, звідки й лунали вчорашні звуки. Він немов очікував чогось незвичайного, тож не здивувався, коли, дійшовши до околиці житлового району, де вулиця переходила у Потаксецький шлях, натрапив на дивні сліди на снігу. Судячи з усього, за голим здорованем гналися пси і багато чоловіків у черевиках. Їхній зворотний шлях було добре помітно. Вони тут припинили погоню, щоб не підходити надто близько до міста. Віден гірко усміхнувся. Йому навіть гадати не треба було. І він не самохідь пройшов за слідами до їхнього початку. Як він і очікував, вони привели до потаксецької ферми Джозефа Кервена. На жаль, двір перед фермою був геть затоптаний, тож він вирішив не потикати туди свого носа, Посеред дня. Доктор Бовен, до якого Віден одразу ж подався доповідати, провів тіла невідомого і виявив деякі особливості, що неабияк спантеличили. Травна система здоровання виглядала так, ніби він її ніколи не використовував, а шкіра мала жорстку і нещільну структуру що важко було чимось пояснити. Вражений перешіптуваннями старожилів про схожість трупа із давно померлим ковалем Даніелем Гріном, чий правнук Арон Гопін служив у Кервена Суперкарго, Віден ніби між іншим порозпитував їх і з'ясував, де був похований Грін. Тієї ночі десять чоловіків Вирушили на північний цвинтар, що навпроти Геренден Лейн, і розкопали могилу. Як вони й передбачали, труна виявилася порожньою. Тим часом ці самі змовники домовилися із листоношами про перехоплення Кервинової кореспонденції. І незадовго до інциденту із голим трупом до їхніх рук потрапив лист. Від джедедаї Орна і Салема, який змусив їх глибоко замислитися. Копії деяких його частин зберігалися у приватному родинному архіві смітів, де Чарльз Ворд їх і знайшов, і там було написано таке. «Мені вельме подобає, що ти займаєшся древніми ділами своїм власним робом». «Я також не гадаю, що пан Гатчинсон за посяг більших успіхів у новому Салемі. Звичайне, що не вийшло нічого, окрім як ожилого жахіття, котри пан Г піднес із того, що його спромігся, тільки частину зібрати. Що ти надіслав, то не послужило, чи тому, що чогось бракувало». «А чи тому, що слова були неправильно мною казані або тобою переписані?» «Самому мені трудно. Я не володію жодними здібностями до хімії, щоб розуміти Борела і заплутався у сьомій книзі Некрономікона, котрий ти нараяв. Та я хочу тебе попередити, аби ти держався того, що нам казано» і добре слідкував кого визивати, поза як ти свідомий того, що писав пан Мезер у Магналії, і можеш сам поміркувати, як правдоподібно те страховите створіння описано. Я закликаю тебе знову, не призивай нічого, що ти не можеш відізвати. Під тим, я маю на гадці щось, котре може визвати когось Проти тебе, так що твої наймогучіші прилади можуть і не зарадити. Проси меншого, інакше великий може не забажати дати відповідь, і в його владу потрапиш не лише ти. Я був зляканий, коли прочитав, ніби тобі відомо, що Бен заряд Натмік приймав у своїй гебеновій скринці, позаяк, я знав напевне, хто міг тобі це розповісти, і знову прохаю тебе, аби ти писав до мене як до Джедедаї, а не як до Симона. У цій спільності чоловік не має жити надто довго, тож тобі відомий мій план, за яким я вернуся, нібито як мій син. Я бажаю, аби ти ознайомив мене із тим. «Що темний чоловік вивчив від Сільванія Коцідія у катакомбах під римським валом? І буду повік вдячний, якщо ти передаси мені манускрипт, про який розповідав». Інший лист без підпису, надісланий із Філадельфії, також змушував замислитися, особливо один його абзац. «Я поміркую над тим, що ви пропонуєте стосовно передавання рахунків виключно вашими суднами. Однак я не завжди можу бути певен, коли їх очікувати. Щодо справи, раніше обговорюваної, я попрошу тільки ще одну річ. Проте хочу впевнитися, що зрозумів вас правильно. Ви повідомляєте, що жодної частки не повинно бракувати, аби досягти найкращого ефекту. Але ви самі гаразд знаєте, як важко в тому мати певність. Було б надзвичайним ризиком і трудністю винести цілий ящик. А у місті, тобто у церквах святого Петра, Павла, Богородиці чи Ісуса Христа, це зробити майже неможливо. Та я знаю, які недоліки були у того, то був відтворений минулого жовтня, і скільки живих особин ви мали залучити, доки не натрапили на правильну методу 1766 року, тож я покладатимусь на вас у всіх ваших ділах. Я із нетерпінням чекаю вашого брига, і щодня запитую про нього на причалі пана Бідла». Третій підозрілий лист був написаний невідомою мовою і навіть невідомою абеткою. У щоденнику Сміта Чарльз Уорд знайшов грубо скопійоване сполучення знаків, яке часто повторювалося в листі. Авторитетні вчені з Браунського університету визначили алфавіт як амхарський чи абіссинський, хоча й не змогли розпізнати ані слова. Жоден із цих листів так і не дійшов до Кервена, та зникнення Джедедаї Орна і Салема, про яке залишилися записи, свідчило, що провіденські чоловіки вдалися до певних таємних кроків. У Пенсильванському історичному товаристві також збереглося кілька цікавих листів, адресованих докторові Шиппену які стосувалися присутності у Філадельфії однієї небажаної особи. Проте були необхідні рішучіші кроки, тож основні плоди оприлюдненої віденом інформації слід шукати на таємних нічних зборищах, надійних і перевірених моряків та старих відданих каперів зі складів Брауна. Повільно, але впевнено, вони розробляли план, який мав на меті не залишити жодних слідів від лиховісних таємниць Джозефа Кервена. Сам Кервен, незважаючи на усі застережні заходи, очевидно, відчував наближення чогось лиховісного, бо збереглися спогади, ніби в той час... Він мав надзвичайно схвильований вигляд. Його карету увесь час помічали то в місці, то на Потаксецькому шляху, і його вдавана люб'язність, якою він намагався побороти упередження містян, потроху згасла. Його найближчі сусіди, Феннери, однієї ночі побачили яскравий стовп світла, який вихоплювався із якогось отвору на даху тієї таємничої кам'яниці із вузькими вікнами, про цей випадок вони негайно повідомили Джона Брауна у Провіденсі. Пан Браун став очільником гурту, який поставив собі за мету викорінення Кервена із міста, тож він переказав феннерам, що стосовно цього інциденту буде вжити заходів. Він вважав за необхідне повідомити їх про це, оскільки вони все одно неминуче стали б свідками вирішального нападу. Браун вирішив пояснити свої дії тим, що з'ясувалося, нібито Кервен був шпигуном ньюпортських митних дозорців, до яких Усі провіденські фрахтувальники, купці та фермери відкрито чіпотай були вороже налаштовані. Невідомо, чи повірили у цю вигадку сусіди, які встигли побачити стільки моторошних речей. Та у всякому разі, фенери охоче пов'язували будь-яке лихо із таким дивокуватим чоловіком, пан Браун. Доручив їм слідкувати за Кервеновою фермою і регулярно доповідати про будь-які незвичайні випадки. Остерігаючи, що Кервен запідозрив змову і збирається вчинити щось незвичайне, товариство активних городян прискорило виконання свого плану. Згідно з щоденником Сміта, у п'ятницю, 21 квітня 1771 року, о 10-й годині вечора, близько сотні чоловіків зустрілися в таверні Терстона «Золотий лев» на мисі «Вейбосет» по той біч мосту. З ініціаторів, крім провідника гурту Джона Брауна, були присутні також доктор Бовен із набором хірургічних інструментів, Президент Менінг без своєї славнозвісної поруки, найбільшої в колонії. Губернатор Гупкінс у темному плащі зі своїм братом-моряком Есеком, якого в останній момент за згодою товариства він посвятив у всі справи. Джон Картер, капітан Меттьюсон та капітан Уипл, які і мали очолити облаву. Очільники обговорили все наодинці в західній кімнаті, а тоді капітан Віппл вийшов у світлицю і дав морякам, що там чекали, останні настанови. Елеазар Сміт був у кімнаті разом з очільниками, чекаючи на Езру Відена, чиїм завданням було прослідкувати за Кервеном та повідомити, коли його карета рушить на ферму. Близько половини одинадцятої вечора на великому мосту почувся гуркіт, а тоді звук коліс екіпажа долинув з боку протилежної вулиці. Уже не було потреби чекати на звістку Відена про те, що їхня жертва вирушила у свою останню ніч нечестивого чаклунства. Коли стукіт коліс уже лунав над мостом чорних доків, з'явився Віден – Чоловіки вишикувалися на вулиці, завдавши на плечі кремнієві мушкети, мисливські рушниці чи китобійні гарпуни, які вони захопили із собою. Віден та Сміт також приєдналися до загону. А з тих, хто брав участь в обговоренні, були присутні капітану Віпл, очільник гурту, капітан Есек Гопкінс, Джон Картер, президент Менінг, капітан Меттьюсон та доктор Боввен, а також Мозес Браун, який не був на обговоренні в таверні, а доєднався до них об одинадцятій годині. Ось ці громадяни та сотня моряків, похмурі і трохи стривожені, негайно вирушили в дорогу, залишивши позаду чорні доки. Пологим схилом по Бродстріт вони почали підніматися до Потаксецького шляху. За церквою Елдера Сноу чоловіки обернулися, аби кинути прощальний погляд на Провіденс, що простягся під весняними зорями. Шпилі і бані темними силуетами височили над містом, і з бухти північніше від мосту тихо віяв солоний морський бриз. Понад пагорбом біля річки, на якому поміж дерев виднілося недобудоване приміщення коледжу, підіймалася вега. Біля підніжжя пагорба і вздовж вузьких похилих вуличок дрімало місто – старий Провіденс, заради безпеки та добробуту якого потрібно було стерти з лиця землі це осердя грандіозного, і жахливого богохульства. За годину і з чвертю, як і було домовлено, Загін прибув до ферми феннерів, де вони дізналися останні новини про жертву. Кервен дістався до своєї ферми на півгодини раніше, і невдовзі по тому промінь вистрелив у небо, хоча у вікнах і було темно. Останнім часом так постійно відбувалося. Саме тієї миті, коли чоловіки слухали доповідь, у південному напрямку спалахнув іще один промінь. І товариство зрозуміло, що вони насправді перебувають дуже близько від якихось надзвичайних та надприродних див. Капітан Віпл наказав своїй армії розділитися на троє – один загін із двадцяти чоловіків під проводом Елеазара Сміта повинен був вирушити до берега і охороняти причал від можливих підкріплень для Кервена, поки їх у разі нагальної потреби не покличе вістовий. Другий загін під проводом капітана Есека Губкінса мав прокрастися в долину річки позаду Кервенової ферми, і сокирами або вибухівкою зруйнувати дубові двері на крутому схилі. Третій мав почати наступ на саму ферму і сусідні будівлі. І з цього загону третину вів капітан Метьюсон до загадкової кам'яниці із високими вузькими вікнами. Іншу третину сам капітан Віпл до ферми, а решта мала оточити колом усі будинки і чекати екстреного сигналу. За одним свистком річковий загін мав почати штурм дверей на схилі, а тоді хапати все, що може із них вийти. За двома свистками він мав проникнути у підземелля, щоб зітнутися із ворогом або долучитися до решти нападників. Загін біля кам'яниці повинен був діяти за цими сигналами у такий спосіб: на перший свисток увірватися до середини, на другий спуститися вниз через будь-який прохід, який вони зможуть знайти, і там приєднатися до головних бойових дій, які мали відбуватися у підземеллі, третій екстрений сигнал із трьох свистків мав прикликати резервний загін з оборонних позицій. Ці двадцятеро мали розділитися і зійти у катакомби і з боку ферми і кам'яниці. У капітана Віпла була непорушна впевненість в існуванні катакомб, і він у своєму плані не передбачав жодних альтернативних дій. Він мав із собою дуже гучний свисток і не боявся, що загони – можуть не почути чи неправильно зрозуміти сигнали. Звісно, резервний загін перебував майже за межами чутності свистка, тож до них необхідно буде послати вістового. Мозес Браун та Джон Картер пішли до річки разом із капітаном Гопкінсом, а президента Меннінга та капітана Меттьюсона відправили до кам'яниці. Доктор Боввен та Езра Віден залишилися у загоні капітана Віпла, який мав штурмувати ферму. Атака повинна була розпочатися щойно від капітана Гопкінса до капітана Віпла прибуде вісник із повідомленням про готовність річкового загону. Тоді провідник подасть сигнал. Один довгий свисток, і різні загони виступлять з трьох позицій. Близько першої ночі із ферми феннерів вийшли три підрозділи. Один, щоб охороняти причал. Другий, щоб знайти двері на схилі в долині річки. І третій, аби розділитися і напасти на будівлі кервенової ферми. Елеазар Сміт, який був у річковому загоні, занотував у своєму щоденнику, що їхній перехід минув без пригод, і що вони довго чекали на дворі біля бухти. Лише одного разу тишу перервав далекий звук, що нагадував свисток. Вдруге почулися якісь завивання в параміж із гарчанням, а тоді з того самого боку пролунав вибух. Трохи пізніше одному чоловікові здалося, що він почув віддалені постріли, а за деякий час сам Сміт вловив пульсацію титанічних, громоподібних слів із небес. У досвіта прибіг посланець, увесь виснажений і палаючими очима, від якого смерділо чимось огидним, і сказав усьому загону тихо розійтися по домівках і більше ніколи не говорити, та навіть не згадувати про події тієї ночі і про того, хто називається Джозефом Кервеном. У вигляді та поведінці того посланця було щось таке, що переконало їх краще за його слова. Хоча він і був із багатьма знайомий, і всі його знали як доброго моряка, та відтоді і з ним відбулася якась загадкова зміна, яка назавжди відмежувала його від людей. Так само було й з іншими давніми товаришами, які пройшли через усе те жахіття. Переміна, що з ними сталося, була дивовижною і незбагненною. Вони побачили і почули чи відчули щось таке, чого не варто знати людині. І не могли цього забути. Вони ніколи не розповідали про це, бо навіть для найпоширенішого з людських інстинктів існують межі жахливого, і від того єдиного посланця увесь загін на березі перейнявся якимось безіменним страхом, який запечатав йому ста. Вони дуже мало розповідали про це. А з усього гурту, що з зоряної ночі вирушив з таверне «Золотий лев» Елеазар Сміт, був єдиним, чий щоденник зберігся. Проте у листуванні фенерів Чарльз Уорд віднайшов іще одне джерело, яке пролило трохи світла на цю історію. Воно? зберігалося у Нью-Лондоні, де, як він дізнався, жила інша гілка цієї родини. Феннери, із дому яких було добре видно лиховісну ферму, стали свідками того, як чоловіки Провіденса вирушали на облаву. Вони добре чули розлючений гавкіт кервинових собак, за яким пролунав перший сигнал до атаки. Тоді, з кам'яниці палахнуло яскраве світло, а за мить після короткого другого свистка, що закликав до вторгнення, почулося віддалене бахкання мушкетів, а за ним жахливе гарчання, яке автор листа Люк Феннер записав літерами УАР і РАР. Проте цей крик Насправді був настільки моторошним, що жоден запис його не може передати. І автор згадує, що його мати знепритомніла, почувши його. Пізніше він повторився, але вже не так гучно. А за ним пролунали глухі постріли і гучний вибух з боку річки. Десь за годину після того Усі пси почали скажено волувати, а потім задвихтіла земля, так що свічники аж підстрибували на каміні. Люк Фенер зауважив сильний запах сірки, а його батько стверджував, що чув третій, екстрений свисток, хоча інші його і не розчули. Знову Пролунали приглушені постріли, а тоді глибокий крик. Не такий пронизливий, але іще лютіший за попередні. Це був ніби огидний гортанний кашель чи булькання, яке навіть не було схоже на крик, а лише віддалено нагадувало його радше своєю протяжністю і враженням від нього, аніж самим звучанням. Потім, на тому місці, де стояла ферма Кервена, щось спалахнуло, і почулися відчайдушні перелякані крики чоловіків, вистрілили мушкети, і палаючи щось упало на землю. Тоді з'явилося іще одне вогне на щось, а за ним пролунав людський вереск. Феннер писав, що він навіть зміг розчути кілька слів із того нестямного крику: Всемогутній захистив свого агенця. І ще раз гримнули постріли, і друга палаюча фігура теж упала. Після того, десь на 3 чверті години запала тиша, а потім Артур Феннер люків брат. Вигукнув, що він бачить далині Червоний туман Який підіймається в небо Від проклятої ферми Ніхто Крім хлопчика Не міг би цього підтвердити Та Люк Відзначив дивний збіг Бо саме тієї миті Троє їхніх котів у кімнаті На шерсть Через п'ять хвилин Подув холодний вітер Який приніс Такий нестерпний сморід Що лише свіжий Морський бриз Зміг завадити почути його Загонові біля річки Чи тим Хто ще не спав у потаксеті Фенерам Цей сморід був абсолютно Незнайомий І він викликав якийсь чіпкий Безформний страх Який впивався в душу Більше, ніж той, що людина відчуває біля могили чи склепу. Тоді пролунав лиховісний голос, який ніколи не зміг забути, жоден бідолашний, що його почув. Він прогримів з небес, ніби провісник загибелі, і від його відлуння дрижали шибки у вікнах. Він був низький і музичний, ніби гудіння органа, і лиховісний, як заборонені книги арабів. Ніхто з людей не міг би зрозуміти, що він сказав, бо він говорив незрозумілою мовою. Та ось, як спробував записати ці демонічні наспіви, люкв. Фенер, де ми бо не до Сефедуема, Енідемос. До 1919 року жодна жива душа не подумала пов'язати цей грубий запис і з якими будь людськими знаннями. Та Чарльз Ворд аж зблід, коли упізнав те, що Мірандола із дрожем назвав найвищим і найжахливішим із заклинань у чорній магії. На цей зловісний поклик із ферми Кервена відповів поза сумнівом хор людських голосів, після чого до першого смороду домішався іще один, так само нестерпний. Тоді пролунав Лемент, відмінний від попередніх криків, і продовжився завиванням, яке то наростало, то стихало. Іноді можливо було навіть розібрати слова, хоча їх і не зрозумів жоден слухач. А одного разу це виття переросло... У диявольський істеричний регіт раптом почувся крик, крик повного абсолютного жаху й божевілля, який вирвався з людських горлянок і лунав гучно й чітко, незважаючи на те, що йшов з глибокого підземелля, де мали бути ті люди. Опісля усе навколо оповили темрява і тиша. Клуби їдкого диму здіймалися і затуляли зірки, хоча не було видно жодного полум'я. І, як виявилося наступного дня, на фермі Кервена не була пошкоджена жодна будівля. Перед світанком двоє наляканих посланців, чий одяг відгонив тим позаземним смородом, постукали у двері феннерів і попрохали Барильце рому, за яке вони добре заплатили. Один із них повідомив родині, що проблему з Кервеном вирішено, і що їм ніколи не можна згадувати про події тієї ночі. І хай яким зухвалим здавався цей наказ, та щось у вигляді того чоловіка, який його віддав, пригасило будь-яке обурення і надало йому моторошної владності, тож лише ці таємні листи Люка Феннера, які він наказував своєму родичеві в Коннектикуті знищити, залишились єдиним доказом того, що він побачив і почув. Не цього родича, завдяки якому зрештою ці листи вціліли, вберіг цю історію від такого бажаного всіма забуття. Чарльз Уорд міг додати ще одну деталь, про яку він дізнався після довгих розпитувань мешканців Потаксета про їхні родинні перекази. Старий Чарльз Колум із того села розповів, що колись його дід пам'ятав дивні чутки про обвуглене і скалічене тіло яке знайшли на полях через тиждень після того, як оголосили про смерть Джозефа Кервена. А ширились розмови через те, що спотворене тіло, наскільки можна було його роздивитися, не було ні достото людським, ні схожим на жодну тварину, про яку читали чи яку бачили мешканці Потаксета.